YARUDULMUSALMİ MAMMARRADAYINI YEDİNİ Səhər rəqimə allah Bukhari Dəyirir ki, Orda lətəməli bir nəsib İbn-i Umar əsələn yəxdi Bəs, İbn-i və ufraşan birik çəçməsdi Və İbn-i Umar namaz qılanda evlə bir qalağından keçmək istəyirsək onunla necə rəqtərləməyə lazımdır, qıraqmaq lazımdır, yoxsa tıpsaqlamaq və burada birinci bu əsərdən başlayır və sonra və səhidin, hübrəliyətini gətirir Əsənav, rəqtən, deyir ki, bəhz Əbu Salim səndən deyir bir gün əbəsəidin, hübrəliyə cümə namaz qəlur və bir cəlan istədi, cəlan da bəni, Əbi-i Muayyiz qəbiləsindən idi istədi, kətsin on qabağını və abə sahibinə xudr-i qədiyyəllərinə on qabağını kəsdi maraq və qaqdı və ilk cəlan istədi, kətsin yenə, başarış məni və abə səni öqürdü, işini də yenə saxladı on qələn. Qiyyəmcədən indirəf şiqətliyəm. Və cavam biraz azıqlandı, getdim Mərvan yanı, əməriqana. Və şikayət biledi. Və Amüsağız və var, Mərvan yanı ki, ya Mərvan dedik ki, abisaydını fərdiyyər, ya və səhəni fədriyər, və səhələ ki, və səhəmdər səhəsən eşittim ki, əgəl biliriz mənə az və sütülənini götürməni sütülə qaqda bağlısak. Və biri əgər keçmək istəyirsə, qoyma Və əgər əgər qulaqı asma, yeni keçmək istəsə, və onun əgər itələmək dolar. Çünki o şeytandır. Və burada, bu hadisdə göstərir ki, bir dən adam keçsə. Hələyə ki, adam gəri sütüləniniz əgər götürmələdir, namaz qıvanda. Düzgün yer seçmək lazım, mənaz qalanda. Yox, sənə adam var, <gülüyor> yanın qaqının yanında, o başlayıb, nəsə keçə qoymaq, bu, biraz əziyyətdir. Amma sən necə lazımdır yerində, uşaqdən ilə bir qılırsan, sən görürsən, biri qəçməsə sənə qoymaq. Kim olu olsun? Olam ki, burada görsən ki, bu ədrisdə, cavan, şəhəl və çəban bilmir ki bu məsələn Ona görə, <gülüyor> Abisayəd-i Məfədri həlləm dələrdədi, bilən adam o səbt dələr, və ki etmez o yolla, baxı yox <gülüyor> səqəl, lakin bilmir ki Və burada öncəm bir dən məsələ var ki, burada bir, e, çünki o şeytandır, yani şeytan əməlidir. Və ki şeytan əməlidir, çünki şeytan əməlindədir, namazı qoramazsın, dəyə o kəsirsə, şeytana ələni edir ona görə şeytan deyirik, ona <coughs> bu həmsini deyilə bilər insa, insanın şeytan necə ki, Allah s.ə.v. buyurur şəyatıynəl insi var cin insanların və cinlərin şeytənlərəyik Ən'am suresinin 112 əsində hönçünə burda İbn-i Hacəl, İbn-i İbn-i Battadi, Deyir ki, hədisdə göstəndir ki, əgər kim dində fitnə edirsə, ama şeytən dünə olar. Kim dində fitnə edirsə, fitnəkərdirsə, şeytən dünə olar, deyər, yani, Yəni şeytanın əməli nədir? Fitnə. Aydın duyur və <coughs> e, Lakin, bəzi hədistərdə gəlir ki, bəzi ləfslərdən, məsələn, İsmailin rivayətində, həmçinin İbn-i Al-Müsləri müsləndə, deyir ki, çünki onunla şeytan var. Başka ləsdə gəlir ki, bu ləsdə aydınlasıdır ki, yəni o şeytan olması da şeytan əməlin edir və şeytan olmayı o əmələ qarır. Çünki deyir, onunla şeytan var. Və e, şey edir ki, dələ eləndə qabağını kesməyəsən. Lakin birdən uşaqda dəlsə, köpə, başıma nazqın oldu ki, ələ Amma ehtiyac istəsən alımdan çəkə bilərsən. Ancaq o qorxudur. E Hağınmı? Hə, salıcı, gərək salıb deyirəm. Heç tammazı xüsün bilməyən. Heç tam. Başının üstəyə yandı. Yəni amma salsın. Tamamı gəl. İnşallah deyəsən isən. bu heç tammaz. Yəni uşaq, uşaq da namaz da tutmaqla. Mən köfrlü sağam, tuta bilər ki, tərcə. Amma görürsən, bu oxsuz, təkan Sonra, Rahimullah, o da ikinci məsələdi getirdi ki, və bəyəl-i sələyəm, bəyəl-i yəl günahı, namaz kılın, qalağını kesməyin günahından. Bu məsələyə getirir. Ve deyir e, sallallar ki, burada, məlik, və Peygamber sələyələri sələyəm sələyəm sələyəm sələyəm sələyəm sələyəm namaz kılın, qalağından kesən günahı nədir? Ve dedi ki, Rasul s Əgər namaz bulan qabağından keçən birisi idi ki, onun günahı nədir? Yaxşı o seçərdir, seçərdir 40-i 40 və onun qabağından keçməsdir. Deyil mi? 40 saat, 40 hafta, 40 gün və ya 40 ay və ya 40-i, çox çox bilə biləm, <gülüyor> ama birdən çoxdur işləməz. Aynındır, deyilmi, 40 illə olublar, 40 ayda, 40 saattdır, 40 Lap istəyib 40 saniyə olsun, yəni qorxuldur. Aynındır, yani, bilsəyib o günahı, yəni, eləməzdir, keçəsəsəsə, mələsən qalanmağa. Onun kəfəyəsi, əstəxfurla deməyə, inşallah. Amma bilməyəm, keçirəm Əstəmbazdan, Əstəmbazdan, o görə belə hədistə, vəzə göstərir ki, etliyatlar namazı məscədə, bakma məzəmdir, ki, təsə, namaz kılanlar. Həndə namaz kılanlar, adam da, onda mühmündür ki, ilk gəriq, tutar, düzgün bir mövqeyi yani, tutar ki, namaz kılanda. Hələ hər yəndə, məscədin ortasında tutar ki, qapın yanıdır yanıb, ki, boş yırma, qibirlə çərəkdə, orda bir yanıdan düzgündür. Aksinə özü günah qazana bilər, səbəb ola bilər, zamanlıq günah qazansın. Onu görək çikində. Mən yani mənasındanmışam. Şey, Baxmaq lazımdır. Yəni düzgün yer seçməyi. Hanımı, uşaqlarımızla